Розділ 14. Вовчий ліс. Історія Дота. Несподіванка. Нарешті я сів на велосипед і поїхав. Вовчий ліс був колись дрімучий, з непролазними хащами, і в ньому справді водилися вовки. Тепер вовків там уже давно нема, усіх винищили, але непролазні хащі лишилися. І хоч і без вовків... Вони були страшнуваті. Під час війни у Вовчому лісі точилися великі бої. Він весь пошрамований окопами, що поросли зараз густою травою та мережевною легкою паперуттю. А у старому Дубняку на Озвищі громадяться величезні брили зруйнованого доту. Колись тут було узлісся, і саме біля доту перехрещувалися дороги. Одна, що попід лісом на дідівщину – друга, що через ліс, на Гарбузяни. А тепер узлісся відсунулося майже на кілометр, бо піднялася тут густа соснова посадка, через яку прорубано нову дорогу. Ту дорогу люди називають Глеканкою, бо як їхати по ній возом, то на пеньках колеса, як у нас кажуть, глекають. А дорогу, що через ліс на Гарбузяни, люди назвали Генеральською, бо у лісі вона повертає до військових таборів. Славна історія цього Дота. У 41-му, коли німці загарбали Україну, у цьому Доті тримали кругову оборону троє наших бійців. Увесь район уже був окупований, фронт просунувся на 30 кілометрів на схід, а німці все не могли ніяк захопити Дот. Ні бомби його не брали, ні снаряди, ні міни. Вісім днів трималися бійці без води, без їжі до останнього патрона. Чотири танки підбили з протитанкової рушниці, безліч фашистів покосили з кулемета. І тільки як не стало уже боєприпасів, вийшли бійці й беззбройні пішли на ворожі кулі. І кажуть, кожного з них прошило не менше як сто куль. І Дот, навіть порожній, нагонив страх на фашистів. Вони навезли туди три хури вибухівки і висадили його в повітря але й розбитий, понівечений, з покрученими залізними рейками, що наче кістки стирчали на зламах з метрових брил, він вражав своєю силою і могутністю. Ті величезні, брудно-сірі, вкриті ДНД і ржавим мохом брили, були з якогось неймовірного, ніде тепер не баченого залізобетону, густо замішаного на гострогранчастому гранітному камінні, якими-то мостять дороги. З-поміж того каміння виштрикувалося чорне покручене плетиво у палець завтовшки залізного дроту, що його навіть іржа не брала. Весь дот заріс густою жалючою крупивою, наче оберігаючи в такий спосіб свою горду самотність і недоторканість. Проте на одній з брил якийсь перехожий Вася, прагнучи, мабуть, пробитися у безсмерття, зробив спробу викарбувати на віки чимось гострим своє ім'я, але не посилив. Букви надряпалися ледь помітно, а останнє «Я» було таке вже хирляве і немічне, що аж соромно ставало за того Васю з його таким жалюгідним «Я». Хоч був Дот не дуже й далеко від села, а як на велосипеді, то ще ближче. Ми, хлопці, до нього чомусь майже не ходили. Я за все своє життя разів зотри, може, тільки й був. І по гриби, і по ягоди ми чомусь більше ходили у піщанський ліс за піски. І тепер, коли я під'їжджав до Доту, все навколо здалося мені чужим, незнайомим і незвичайним. Стояла моторошна тиша, навіть пташок не було чути тільки десь високо вгорі ледь-ледь шелестіло од вітру листя. Я прихилив свого вороного до дуба на дорозі і, обережно розсовуючи кущі та хапаючись руками за гілки, подряпався на гору, до руїн Дота. І раптом почув не гучний, але владний голос. – Ти куди? Від несподіванки я випустив з рук гілки, за які тримався, і впав на коліна. – Куди лізеш? – повторив голос. Нікуди? А? а, що таке? спитав я все шестоечи на вколішках і даремно вдивляючись у гущавину, того хто казав, за кущами не було видно. Зараз навчання, не бачив чи що, пропори на вишці. А ну давай звідсиля. Ясно. Вартовий. Коли навчання завжди виставляють вартових на дорогах, що ведуть до військових таборів. Сперечатися було ні до чого. Я повернувся і навсидячки став спускатися вниз. От чорт! І треба ж! Поставили якраз на цьому місці. Ну, нічого, я його якось обмину. Зайду обережненько збоку, він і не вгледить. Ці вартові, по-моєму, просто так стоять, для проформи. Розвалився собі в кущах і покурює. Дуже воно йому треба. Хто сюди піде? Якби я просто на нього не наразився, він би, мабуть, і голови не підвів. Спустившись на дорогу, я пригинцем кидаюся праворуч і, перебігаючи від дерева до дерева, починаю обходити дот із боку. Тепер я пильную і намагаюся рухатись якомога обережніше. Та коли я вже був майже біля мети, з кущів почулося. «Ти що, у піжмурки зі мною граєш? А ну давай звідси!» Помітив, таки помітив чортяка. Уже й грибочка пошукати не можна, промимрив я і, набурмосившись, пішов назад. Отже ж. Як же я тепер візьму інструкцію? Невже вони не знали, що будуть військові навчання? Не може бути. То що ж робить? Отак просто їхати додому та й усе? А може, вони тому й звернулися до мене, що сподіваються на мою спритність, пронирливість, на те, що я зможу непомітно прослизнути повз вартового? Може, саме в цьому й полягає моє завдання? То хто ж тоді такі вони, якщо вони хочуть робити щось таємно від армії? Може, вони шпигуни? Е, ні, Юринда. Досить з мене шпигунів. Були вже в моєму житті шпигуни, книж і бурмило. Досить. Шпигуни тепер не такі дурні, щоб їх хлопчаки виловлювали. Та й не стану я робити нічого шпигунського. Що я, бовдур? Я спершу взнаю, що треба робити, для чого, а тоді вже? Але додому так просто йти я не можу. Мушу дістати з амбразури ту інструкцію. Мушу, бо інакше я не поважатиму себе. Я беру вороного за сідло і струшую, щоб він подав голос. Задеринчав. Хай вортовий чує, що я вже їду. Ще й кашлюю голосно на додачу. Потім сідаю і кручу педалі по дорозі, нібито в бік села. Але от їхавши метрів сто, так що з дота мене вже ніяк не видно, звертаю в ліс. Ховаю вороного під папороттю в окопі, і по пластунському, на пузі, починаю в обхід скрадатися до доту. Я повзу довго і обережно, через кожні два-три метри, завмираючи і прислухаючись. Нарешті переді мною дот. Вартового ніде не видно. Він, певне, з того боку, в кущах. Але й амбразура теж з того боку. Вихід один – пробиратися через руїни Дота і спробувати намацати розколону додамбразурою зсередини. Проте, легко сказати, пробратись. Я вже казав, що весь Дот заріс густезною і немилосердно жалючою кропивою. І одна справа – іти такою кропивою на повний зріст, розсуваючи її якоюсь гілкою, а зовсім інша – повсти нею на пузі по-пластунському, та ще й так, щоб тебе не було видно, щоб та кропива не ворушилася. Я лізу перед маківкою, опустивши лице до землі і прикриваючи його однією рукою, розсував кропиву просто своєю маківкою. І поки голчасто зубчасте кропив'яне листя проходило по волосю, я його не відчував. Та коли воно торкалося шиї, мене всього пересмикувало. Наче хто лив мені на шиї окріп. Але найбільше страждали вуха. Бідні мої великі відстовбурчені вуха. Мені навіть здавалося, ніби я чую, як вони сухо тріщать, палаючи жарким полум'ям. І здавалося, що не кропивою лізу я, а лютим пекельним вогнем. Проте я стіплював зуби і ліз, ліз, ліз. «Мда...» – почув я раптом над головою. «Видно, ти або дурень, або щось таки замислив. Уставай!» Лайнувшись про себе останнім словом, я підвівся. На похилі брилі дота, розставивши ноги з автоматом на грудях, стояв солдат Міттє Іванов. То був він. І десь у глибині душі вирухнулася в мене схвальна думка. «А вартовий він таки непоганий, не пропустить!» Міття Іванов дивився на мене беззлобно, з цікавістю. Мої геть пожалені кропивою вуха, шия, руки говорили, мабуть, досить промовисто. «Ну, так що тобі треба?» – спитав він, усміхаючись. «Нічого!» – я ще не встиг придумати. «Нічого? Хм! Значить, дурень!» – з розчаруванням сказав він. «А може все-таки треба?» – і раптом у мене майнула думка. «А може все це спеціально, щоб мене перевірити?» Ну так ви дзузький, щось від мене почуєте. Хоч мені б дуже хотілося довести, що я таки не дурень, але не скажу нічого.